Namoda se, bhagavato, arahato, sama, sambudase. Namota se, bhagavato, arahato, sama, sambudase. Namota se, bhagavato, sama, sambudase. Tak eh, hovoříme o... Vlastně... Zmínil jsem se naposled, že to, o čem mluvíme, je popsáno v Yogačára ghumi šástra a to v kapitole o cestě žáků. Vlastně o meditaci šamatá vypašana se dovíme hlavně právě v této kapitole cestě žáků. Ale to, co to vysvětluje, vlastně je Dá se říci hlavně z perspektivy cesty Bodisatu. A meditace z perspektivy cesty Bodisatu je důležité pochopit. Se právě zdůrazňuje, že to, co se teď učíte, vlastně to není jenom, aby jsme to prožívali v meditaci v sedě. Je to, aby to. Dá se říci, přeměnilo hm? způsob, jakým my věci vidíme, a jakým jednáme, jakým vidíme sebe, jakým vidíme svět. Protože vlastně proces zjemnění. našich počitků, proces zjemnění našeho vědomí a proces zjemnění objektu našeho poznání, bychom vlastně měli provozovat stále. A tak, že v každodenním životě čím dál více chápeme důležitost vidělosti a uvědomění bez vdělosti a uvědomění, ať používáme jakoukoliv techniku meditace, jakoukoliv techniku poznání, vlastně ty prostředky, které používáme, nemůžou přinést transformaci vědomí v moudrost. A vše, co vlastně yogačára popisuje, jsou prostředky transformace vědomí v moudrost. A v tom vidí právě vlastně základ budova učení. My meditujeme pro to, aby jsme transformovali naše malé, pomílené, egocentrické myšlení v moudrost. A praktikujeme právě za tímto účelem. A samata by měla být chápána v této širší perspektivě. že meditace a každodenní život se slučují v jeden proces. A ten proces ústí právě v to, že používáme vědomí vždy s moudrostí. A jestliže používáme vědomí s moudrostí, používáme počitku s moudrostí, jestliže používáme počitku s moudrostí, používáme objektu s moudrostí, pozornosti s moudrostí. A my sami sebe a náš svět transformujeme. No a tím pádem se vlastně učíme číme buddhistickou jogu. Buddhistická joga není o něčem jiném než právě o tomhle. A buddhistická joga v širším pojetí, pojetí cesty Bodhisattu, je právě každodenní život. se učíme meditovat, aby jsme meditovali v sedě, ve stoje, v leže, v chození, když jíme, když spíme nakonec i když jdeme na záchod, když se čistíme zuby. Hm. Pak se transformuje naše egocentrické chaotické jednání v moudrost. V moudrost čeho? V moudrost transcendentální dokonalosti. Transcendentální dokonalost nepatří nám, jak už jsem se zmínil, to patří právě principu. A pro tento princip stojí za to žít. No a my jsme se dostali tam, na ta místa, kde uvědomost začíná pracovat. A uvědom... uvědomění nebo uv... uvědomění čeho uvědomění o tom, že opravdové štěstí je čisté vědomí. Vše ostatní vlastně nestojí za to. Výsledek praxe uvědomění je právě toto poznání, že čisté vědomí je cesta čisté vědomí, je cíl. Ať už to vysvětlujeme podle cesty žáků, nebo podle cesty budů pro sebe, nebo podle cesty bodysatvu, vlastně o co se jedná je o čisté vědomí. O, o nic jiného se nejedná. Čisté vědomí je Buddha, čisté vědomí je Araha, čisté vědomí je Buddha pro sebe. A ten, kdo má čisté vědomí, ten chápe, kdo nemá čisté vědomí, ne nepochopí. Proto pochopení důležitosti čisté vědomí, čistého vědomí je praxe uvědomění. A ta praxe uvědomění, jak už jsme se zmínili, Začíná tím, že z perspektivy meditace, tak jak je vysvětlena v tradici Hogačára, začíná tím, že síla bdělosti v nás dozrála. A síla bdělosti nám v nás nedozráje, pokud nebudeme praktikovat. Když nebudeme praktikovat, nemůže dozrát. Dozra jedině, jestliže budeme správně praktikovat, když budeme špatně praktikovat, to je nedozraje. Právě proto, ať už se jedná o toho, kdo věří v cestu žáka či v cestu Bohisu. Jestliže většinu času dá do svého jednání. Bdělost znamená to, že praktikuje, jestliže většinu času do svého jednání bdělost nedá, znamená to, že nepraktikuje nebo že jeho praktika ještě nemá hlubší kořeny. Na tím se právě je třeba zamyslet. To je třeba na to je třeba kontemplovat. To je třeba pochopit. Aby jsme se dostali ne jako čtenáři, ne jako sběrači informací do procesu o čistý vědomí, ale aby jsme se stali jako praktikanti, kteří používají jedinou laborator, kterou máme, naše tělo a naše vědomí k tomu, aby poznali, jak bdělost nám prospívá. Jestliže to poznáme, výsledek toho bude praxe uvědomění. Jestliže to nepoznáme, výsledek toho nebude praxe uvědomění. A praxe uvědomění tedy přichází, jestliže veškeré, Hrubé tendence k rozptilování mysli jsou překonány. To znamená, že meditující získal schopnost zůstat po celou dobu meditace u toho objektu, který potřebuje. Ačkoliv v něm probíhají různé mysli různé počitky. On se jim nevěnuje, ale zůstává u toho objektu, který potřebuje. A tu schopnost. Stále vyvíjí tím, že praktikuje praktikuje denně. Ta schopnost nepřijde sama. Meditace jak už jsem zdůrazňoval, je organický proces. My nemůžeme slepě oddělovat tyto stádia a praxe, my je musíme chápat jako organický proces. Jestliže se dostaneme. Ty vyšší stádie utišení se stanou zvykem, pak ty nižší stádie utišení už prostě nás minou. Ale pokud se ty vyšší stádie utišení nestanou zvykem, ty nižší stádia utišení nás neminou. A my, jestliže mineme je, my se do těch vyšších stádiů nedostaneme. Teď vysvětlili jsme, že ve čtvrtém stádiu prebývání v, v utišení, v meditujícím na základě jeho moudrosti z, z poslouchání nebo z čtení a na základě jeho vlastního přemýšlení dozrála. No a pak... Zůstává u objektu meditace, jelikož zůstává u objektu meditace, ten, ta překážka rozptýleného vědomí se stává jemná. Už neexistuje hrubé rozptýlené vědomí. Proč? Protože si vědom, že toto rozptýlené vědomí, tato opičí mysl mu škodí. To v něm dozráno a právě proto v ty opičí mysli nezůstává dlouhou dobu. Hned si je vědom toho, že mu to škodí. No a pak přichází ten proces transformace. A jestliže zůstává v, v, v takzvané, jestliže je na cestě jestli jestliže zůstává v, v tom, co vypadá zvenku jako opičí mysl, zevnitř to opičí mysl není, je to opičí mysl, protože se nachází mezi opicemi. <laughs> je to tak? Hm? protože my se musíme přizpůsobit na svět. Svět se nepřizpůsobí na nás. Hm? Právě proto chceme proplouvat všemi situacemi, zvláště, jestliže chceme praktikovat cestu bodysatou. Chceme proplouvat bez konfliktu, když eh, ostatní mluví hrubě, no tak my taky jakoby mluvíme trochu hruběji, aby jsme si nedělali zbytečně venku problémy, že vypadáme jinak. Ale jestliže praktikujeme cestu bodhisattva uvnitř a zůstáváme utišení, i Buddha může používat hrubá slova, může používat neplynulé pohyby, rychlé pohyby, ale uvnitř zůstává v klidu. A to je význam tohoto, co tady visí. Nej putušian. Co to znamená? Uvnitř se mysl nehýbe, a venku mysl se nechytá žádného znaku objektu. Hm? Je stav uvědomění na základě bdělosti. Jestliže máme uvědomění na základě bdělosti, děje se tohleto. Nejpotomším uvnitř se mysl nehýbe, venku se nechytá znaků objektu. Jestli venku se mysl nehýbe, Jestliže uvnitř mysl nehýbe, venku se nejako opice chytá znaku objektu, tak může proplout do v jakékoliv situaci. Hm? A to je právě cesta bodhisattva. Jednat podle situace. A přestože jednáme podle situace, Máme nad situací kontrolu. Ne, situace má kontrolu nad náma. To je uvědomění. Jestliže tuto praxi pocho pochopíme pomalu, pomalu, můžeme žít v komplexních situacích, ale mysl zůstává klidná. Je to tak, Zuzanu? No a teď my to všechno zkoušíme v meditaci a transformuje to naše vědomí, aby jsme to mohli žít. Jestliže tomu tak není, no tak halt Musíme do kláštera, jinak to nebude. A v meditaci právě, když veškeré rozptilování vědomí je odstraněno, tak, jak jsem se zmínil, mysl se lehce koncentruje, no a mysl, která se lehce koncentruje, je mysl, která padá. Padá jakým směrem? Padá směrem k základu vědomí. Hm? To jsme vysvětlili. A ze základu vědomí se právě vynohlí ty různé vzpomínky, ty různé jako sen, co jsme všechno prožili a co jsme neprožili a co by jsme chtěli prožít. Jestli meditující nemá uvědomění, tak se v nich ztrácí anebo se ztrácí v tom příjemném pocitu, který získává tím, že hrubé rozptýlení v něm už není. Tak právě když přichází síla uvědomění, je to, manifestuje se to tím, že odstraní nejen hrubé rozptilování, ale i hrubé padání vědomí. To znamená, kdy Meditující ztrácí senzitivitu, nevidí jasně obět meditace. No a jak už jsme se zmínili, někteří meditující v tomto stavu zůstávají i roky a nepohnou se dál. Proč? Protože uvědomění v nich nezačíná krystalizovat. Jestliže uvědomění krystalizuje, pak jak se brání tomuto stavu? Tím, že používají takzvanou vytarka hm? Vitarka je síla, která doslova mlátí vědomím o objekt. Hm? Jestliže máme samády, tak tu sílu můžeme poznat. To je ta síla, která nás přivede do samády, do vypasany. To je ta síla, která nám nenechá naše vědomí spadnout. Že stále zkoumáme objekt meditace a děláme ho jasný. Jestliže ta síla zůstane nepretržitě u jednoho objektu, no tak pak to jde do prohloubení. Proto prohloubení se jmenuje ve vědě jogi se jmenuje arpana, co znamená fixace a je to jiný, je to synonym právě vitarka, což tady znamená vlastně fixace na objekt. Vez této síly prostě se nedostaneme ani do hlubší stádí samády, ani do, do hlubších stádí vypasany. Není to možné. Protože samata a vypasana se děje jenom na základě jasného objektu. Na základě nejasného objektu se to neděje. Jestliže Tedy síla uvědomění začíná krystalizovat a začínáme chápat, že jedině jasný objekt vede k hlubší meditaci. Dostáváme se do pátého stadia šamaty, kterému se říká Damayati, Podmanění si, podmanění si čeho, podmanění si poskvrnění vědomí, podmanění si poskvrnění vědomí, tedy dostat se do hlubšího procesu podmanění si poskvrnění vědomí tím, že pracujeme na tom, aby se objekt stal Jasný, tím pádem pracujeme na to, aby veškeré hrubé padání mysli už neexistovalo. Jestliže neexistuje ani hrubé rozpilování, ani hrubé padání nesenzivita, letargie mysli, mysl se utišila. Proto šesté stádium se jmenuje šamajaty, utišení v tomto stádiu už není ani žádné hrubé rozptilování, ani žádné hrubé klesání vědomí. A meditující v tomto stavu pak může sedět dlouhou, dlouhou dobu. Ačkoliv má bolesti, ty bolesti jdou do pozadí. A jelikož jeho vědomí, počitky a objekty jsou jemné, Právě proto pracuje s jiným uvědoměním na tom, aby zjemnil dále jeho objekt a vědomí, a tež na tom, aby pracoval na lepší pozici těla. Má přístup k jemným počtkům, čili má přístup k jemnější moudrosti, jak zacházet s bolesti, jak zacházet s překážkami. Pokud toto utišení nemáme, no tak s nimi zacházíme hrubě. Když toto utišení máme, zacházíme s překážkami jemně. A vždy jemné může odstranit to hrubé. Hrubé, hrubé neodstraní. Je to tak? Právě proces meditace utišení, jak jsme se zmínili, je proces zjemňování. Na základě poznání, ne teoretického poznání, ale na základě poznání ve vlastním těle a vědomí, že hrubé je spojené se strastí. A přece my meditujeme, aby jsme strast odstranili. A to hrubé se manifestuje čím? To hrubé se manifestuje právě strastí, opětší mysli, ulpívání a zloby A neschopnosti konfrontovat sám, sám sebe, neschopnost konce, konfrontovat své vlastní poskvrnění. Čili se dostáváme do jemnějších stádí. V jemnějších stádích pak přichází to naplnění. Jestliže se dostaneme do to, tohoto šestého stádia meditace, jsme tedy plně meditaci naplnění. Proto se jmenuje šamajaty. On utišuje. Utišuje strast. Utišuje veškeré tendence, hrubší tendence mysli k ulpívání a ke zlobě. Tím pádem tolerace Bolesti se stává jednoduchá, protože ji tež chápeme na jemnější úrovni. No a v tomto stádiu, jak už jsem se zmínil, meditující může sedět hodiny, hodiny a pozoruje ty výkyvy vědomí. Které jsou už velice jemné. A ty jemné výkyvy vědomí právě na nich pracuje silou uvědomění. Hm? A co je na nich tak, že jestliže se objeví v momentě, kdy se objeví tendence vědomí k klesání, použije co? Použije hlavně vůli. Hm? Vůli ve, ve smyslu úsilí. ve smyslu vytárka, hledání objektu, vůli ve smyslu radosti. nebdy jsme naplněni tím, co děláme, tak ty překážky nemůžou trvat dlouho. A tím pádem, jelikož je tam okamžitě reaguje tou vůlí, úsilím, hledáním toho objektu a e, hlubším naplněním, no, tím pádem ty e, překážky se stávají čím dál, tím jemnější hm? a to, co dělá ho plně naplňuje. A tak se tak uvědomění v něm nejen krystalizuje, ale uvědomění v něm dosahuje naplnění. Když uvědomění v něm dosahuje naplnění, tak I ty nejjemnější, těch nejjemnějších překážek je si vědom. Když přijde tendence k rozptilování, jaký protiklad, jaký antidot použije. Použije antidot úpekšák. Odpoutání se nestranosti a koncentrace, která to doprovází a prašrabdy jasnosti a uvolnění. Čili jako uvědomost jako let ptáka na dvou křídlech, když se objeví tendence. Klesání okamžitě dá protiklad, když se objeví tendence v rozpílení. Okamžitě to konfrontuje s protikladem. Tím pádem jeho let v meditaci se stává čím dál plynulější. Hm? tak se přibližuje do stadia samády, které neznamená nic jiného než schopnost spontánně používat vědomí na objektu jeho meditace. Bez toho, aby vědomí klesalo či bylo hostílené. A jelikož se jeho smysl zjemnila do, tak, do této úrovně, vidí, že tato perfekce je jedině k dosažení, jestliže jeho úsilí se stane rovnoměrné. Jestliže jeho úsilí nebude rovnoměrné, jestli bude používat. Protiklady, tak to úsilí nebude rovnoměrné. Jedině, když ty protiklady už nepotřebuje používat, pak bude úsilí rovnoměrné. Hm? No a o tom, jak udělat úsilí rovnoměrné a vstoupit do stavu samády, o tom budeme hovořit příště. Hm? Tak pro dnešek asi takhle. Nějaké otázky k tomu? Kubo, všechno jasný? Může otázky, nebo? Někdo má otázky k tomu? Nějaké nejasnosti? Je třeba to spojit s každodenním životem? Hm? Všechny tyto věci se dějí v každodenním životě? Hm? Dřív než, než v nás ty počítky s náma začnou mávat, tak tam musí být to, to, ta dělost, ta uvědomění. Hm? Proto trénujeme v meditaci. To je cesta bodhisatu. Každodenní život a meditace musí splynout. přeci jenom bych se zeptal, ta vitarka, to potom uvidíme v meditaci? Poznáme ji? Poznáme Určitě ji musíme poznat. Jestliže se blížíme stavu fixace, blížíme se stavu džány, no tak to poznáš jasně. A jestliže dosáhneš stavu džány, no tak vidíš, co je výhoda ve vypasaně šamaty. Že vidíš bezprostředně předcházející vědomí. Kde? Na základě vědomí, kde se objeví ten objekt, přichází ze základu vědomí. Ten objekt, který vidíš tady, uvidíš, jestliže máš diánu, uvidíš ho tady. A když ho uvidíš, tak uvidíš tu mysl, která je bezpostředně předcházející mysl, která jde k tomu objektu. A v té mysli jasně můžeš identifikovat tu sílu, která mlátí tvou myslí objekt. A to je vytáhka. Pak ta síla, která hladí objekt, je vyčára. Pak ta síla, která se raduje s objektu, to je píty. A pak ta, to přijímání příjemného objektu, to je suka. A pak ta síla, která nenechá rozptilovat všechny faktory vědomí na objektu, to je ekagata. A tak to vidíš. Proto je napsáno, že každá diana musí být sledována z, z, z takzvanou pačavé kana diana. Pačavé kana diana je moudrost z, z proskoumání. Proskoumání čeho? Proskoumání toho vědomí, které je v diana. A jelikož je to vědomí, které je podmíněné v době Budhy si právě představovali, že to, tento stav džány je stav osvobození. Ale Buda ho se stal mistrem všech těchto stupňů, ale viděl, že to žádné osvobození není, protože když z něho vyšel, no tak ještě stále v něm ty staré zvyky libosti a nelibosti s ním ještě ho ovlivňovali. No a právě proto se rozhodl, jestli se to nedá askézi, všecko odstranit. Hm? A to tady tež neuspokojilo? No tak? Zase si vzpomněl na ty džány, ale použili jak k vypasaní. Já, Já bych se zeptal, ten poměr, jestli existují nějaký poměr meditace a, a všední život, nebo jestli ta meditace je jako by celek v tom všedním životě plus meditace? To musím nerozumět, to je to otázce. No, časově. Časově? Čas je iluze? v té cestě, kterou se tady učíme, tak jestli je nějaká minimální doba meditace nebo, nebo jak to prostě v tom běžném, každodenním životě Na no, Tím, že to nepoužíváme, tím to používáme. <laughs> Já si trochu dělám saradu, aby si... Je třeba trochu změnit způsob myšlení. Ono hm? to v tom běžném životě je i někdy hodně těžké. No, prostě každý dělá podle toho, v jakých situaci se nachází. Hm? Jestliže se nacházíme v meditačním klášteru, můžeme meditovat stále. Jestliže se nacházíme. V rodině a v práci, no tak musíme si najít na tu meditaci čas. No a pak to aplikovat na tu rodinu a na tu práci, jinak to nebude Tak každý budismus je filozofie závislého vznikání. My nejsme nic, my jsme ty podmínky a příčiny, které nás vytvořily. A podle těch podmínek a příčin, my s nimi musíme musíme je přijmout, anebo když je neprijmeš, no, tak můžeš utíct do džungle. Tady už džungli nemáme. <laughs> ale e, dají se dělat úzný věci, ale jestli, na to nemáme, no, tak musíme halt žít v těch podmínkách a přizpůsobit se jen tak, aby jsme je Použili tež, aby jsme je použili tak, aby naše praxe a ty podmínky šly dohromady. Jinak to nepůjde. Pokud najdeme mír venku, tak vevnitř tež mír nenajdeme. Tak, Chalk, musíme se snažit, aby jsme meditaci použili k tomu, aby jsme měli lepší vztahy v tom, co děláme, ať už je to práce nebo rodina. No a na to meditace je. A aby ta meditace šla do hloubky, musíme tomu nějaký čas věnovat. Když tomu nebudeme věnovat čas, no tak ono nás to nepřetvují. Hmm? Jedně to, čemu se věnujeme, věnujeme nás může přetvo. To je věc jasná v, v, v normálním takzvaném světském životě, když se učíme nějaký jazyk nebo instrument, když tomu nedáme čas i když jsme sebe větší talenti, tak se to nenaučím. Je to tak? Musíme tomu dát čas, musíme to nechat uzrát. Žádný muzikant se muzikant nenoděl, musel tomu dát nějakou, ten, nějaký čas. Nikdo se žádný jazyk nenaučil, pokud tomu ten čas nedá. No ale pak, když se to naučil, no tak mu to pomůže. Meditace je to samý ze začátku to nebude snadné no ale když to děláme tak to bude čím dál snadnější když to bude čím dál snadnější stane se to přirozené a to co se stane přirozené to jsme my to jsou naše zvyky když se meditace stane zvykem je to nejlepší zvyk který člověk v životě mohl vytvorit lepší zvyk už není je to tak když se chci naučit čínštinu, tak musím vytvorit zvyk mluvit čínsky, číst knihy čínsky myslet, čínsky, když je to pro mě těžký, když do toho nedám ten čas a energii, nikdy se čínštinu nenaučím. Je to tak? Hm? Když se naučím čínštinu, můžu si přečíst moc zajímavé věci a stejný ze všem jiný. Když se naučíme meditaci, můžeme se naučit moc zajímavé věci, až neuvěřitelně zajímavé. Ale no, když se to neučíme, tak halt, k tomu nemáme přístup. Tak jo, Alice, ještě nějaký dotaz? jak se na to dívá tady Monika. Abyť potřebovala vysvětlit ten vztah mezi samatou a vypasanou, nevím, jestli to máte na níž. Samatou a vypasanou. Ne? Jestliže z hlediska ty vlastně yogačára, nebo teď z toho se zabýváme yogačáro, tak jestliže obraz, ten obraz objektu, protože obraz, to, to co používáme v meditaci, to je mentální objekt, hm? založený na konceptu. A koncept vytváří ten obraz. A ten obraz buď ho eh, analyzuješ v jeho, z hlediska jeho vlastních vlastností, společných vlastností, hm? jako nestálost, vlastních vlastností, jako tvrdost, měkost a tak dále. Hm? No tak e, to je vypasana. Jestli ho ale neanalizuješ a zůstáváš, ta předcházející mysl a ta e, mysl, co následuje, zůstává u stejného obrazu, tak je to samata. Hm? Čili v samatě ty zůstáváš stále u toho stejného obrazu, až se mysl na ten obraz fixuje a pronikne Jestliže potom proniknutí praktikuješ vypasanu, tak to je na jiný úrovni. Hm? Čili jestliže praktikujeme šamatu, kde je naše snažení, aby mysl stále zůstávala u stejného obrazu. Předchozí mysl, nastávající mysl, současná mysl u stejného obháze. A tak se snažíš, aby to bylo hodiny. Tím pádem mysl se stane mocná, silná. A Budat učil, že dost osvobození je, jako se dostat na druhou stranu reky gangi, velké řeky Gangi. Hm? Tam si byla u Gangi, ne? Ty jsi byla ale v začátcích, ne, tam v koň, byla jsi tam v Bengálu, nebo ne, tak to je široká reka, mocná reka. V Ryšikeš to je ještě potůček, skor. Tak ta ganga je jako, když chceš Bengálu někde přepravat z jedné strany na druhou stranu, tak musíš být dobrá, musíš být opravdu mistr v plavání. Hm? No a to mistr v plavání to je mistr v džáně, mistr silné mysli. Hm? Že když přijde překážka, že se nenecháš ji ovlivnit. Jestli jsi dobrý meditátor, tak žádná překážka ti neovlivní. Hm? Mysl zůstává u toho objektu, co potřebuješ. No a tím pádem starý Indové a dneska v Burmě, v Tibetu, získávají tu neslíchanou sílu mysle. Si můžou pamatovat celé knížky, když to několikrát přečtou, protože jejich mysl neběhá sama tam. Dneska naše vzdělání je všecko jiné, než aby jsme Vytvořili pevnou, silnou misu. No a pak podle toho to vypadá. Tak se nemůžeme dívat. Samata je právě, když pracuješ na samatě, tak pracuješ na úsilí, aby si stále zůstala u toho jednoho objektu, až se ta mysl a ten objekt spojí. To je pak Diana. A když se spojí, když je to spojení, to se nazývá tež fixace. A v té fixaci už pak žádná mysl, žádné počítky tě nemůžou uvinit. Kromě toho spojení s tím objektem, který jsi vzal. Hm? Tak já to potom ještě vysvětlím víc do detailu a v Praze. Hm? Hm. A vlastně to, co vy praktikujete, tu vnější jogu a s tím dýcháním, to je vlastně všechno příprava na to. Právě Jirka je v tom jedinečný, že on to chápe. tohle Ale většina dneska cvičitelů jogy jsou vedle jak ta jedle, to je jenom nějaký, nějaká gymnastika joga. Pokud tam není ten jemný aspekt, tak to sice může být dobrý pro zdraví, ale pro cestu odstranění strasti to, to nemá žádný vliv. Jasnější, hm? jak se na to díváme. Trošku. Trošku, no, tak všichni trošku, potroška. Rozmyšlám, že kde je ten ideál, z že aby člověk mal nějaký význam a posunul se dopredu, že vlastně žijeme v tom světském životě. No právě víra přichází z toho, z té bezprostřední zkušenosti z trasti, ty hrubé mysli a toho hrubého myšlení a toho nemoudrého zacházení počitky a s tělem a s myšlením. To všechno je strast. Vlastně všechno je nám dané, co potřebujeme. Ale my to používáme. K našemu neprospěchu, ne k našemu prospěchu. A jak to použít k našemu prospěchu, to je právě yoga. Musím no, jsem co doporučit, že nestačí v podstatě, já nevím, na nějaké cvičení si tak poránu, nějakou meditaci, možná něco večer, že například já osobně tak všichni, já jsem rád, když jde na takovýto dlouhší pobyt. Všichni, všichni jsme závislí na našich podmínkách a příčinách. Já taky, ačkoliv mám o něco lepší příčiny a podmínky, musím dělat podle příčin a podmínek. Taky chci překládat, chci dělat různé věci, jiné věci. No, taky na tu meditaci tolik času nemám. Když člověk se chce stát budhou, no, tak musí se naučit meditovat stále ať ve všem, co dělá. No právě proto se učíme tak, že to, co zažíváme v sezení, to přenášíme na ten každodenní život. že Žijeme uvědomněji, umědomněji, že nenecháme to pošpinění vědomí, aby nám škodilo, ale bereme ho jako učitele, aby jsme se naučili to použít k pochopení jak prodlévat neustále v čistém vědomí. Je to ta hm? No a to je ta, pak je ta radost z praktiky a děláme cokoliv. To je vlastně, co se člověk učí v Zenovém klášteru. Já jsem tam sice strávil pouze rok, ale aby člověk našel tu radost ve všem, co dělá. Tehdy dál jsem to nechápal, protože jsem e, přišel frustrovaný z Německa tehdy a chtěl jsem jenom meditovat, meditovat, abych e, se odešel z vlastních frustrací. Teď jsem musel furt okopávat ty dajkod. <laughs> Jo, v supě. no ale prostě je to tak člověk musí najít naplnění v tom, co dělá a jak najde naplnění v tom, co dělá tím, že se na to plně koncentruje ať už je to cokoliv a na to je právě ta filozofie takovosti zůstat v té takovosti, ty věci Tím pánem se člověk učí být pánem těch okolností a ne být obětí okolností. V dané takovosti můžeme jednat jen tak a tak. Je to to? V jiné dané takovosti zase můžeme jednat jen tak a tak. Ale budeme jednat dobré jedině, jestli budeme mít tu soustředěnou mysl. Jestliže mi je mysl soustředěná, nemá problémy na to, co dělá. Když ztratí to soustředění, pak ty problémy přicházejí. Pak jsme vedení těma našema libostma, nelibostma, hm? ani pomílenýma názorema. No a pak vidíme všude nepřítele, kromě sebe samotného.